Kapitola 55. Přízeň. Pozoroval se Mára dírou v živém plotě. Seděl na kamenné lavici ve stínu stromu, šlechtit s každým coulem i ve vestě a s volnými rukávy. Měla sobě barvy alveronů, safírovou a slonovinovou. Jeho šaty byly kvalitní, ale nijak ukázalé. Na prstu měl zlatý pečetní prsten, mimo něj žádné šperky. V porovnání s ostatními odvora dvora byl mar oblečen spíše prostě. Na první pohled, jako by to naznačovalo, že alveron pohrdá dvorskou módou. Ale po chvíli jsem pochopil pravdu. Slonovinová barva jeho košile byla smetanová a bez poskornky, Safírová na jeho vestě je jasná a živá. Sadil bych palce, že ty šaty neměl na sobě víc než půl tucetkrát. Byla to jemná a ohromující ukázka bohatství. Jedna věc je moci si dovolit krásné šaty, ale kolik muselo stát mít po ruce šatník, na němž se nikdy neprojeví sebe menší náznak obnošenosti. Pomyslel jsem na to, co o Alveranovi pronesl trep, bohatý jako vinský král. Majer samotný vypadal úplně stejně jako předtím. Vysoký a hubený. Prošidivělý a dokonale upravený. Zkoumali jsem unavené vrázky v jeho tváři, lehké chvění na rukou, jeho postoj. Zdá se starý, řekl jsem si. Ale není. Na věži začaly odbíjet hodiny. Vyčouval jsem z plotu a obešel ho, načež jsem vykročil k Majerovi. Alveron pokývl, Pozorně si mě změřil klidnýma očima. Kvote, doufal jsem, že přijdeš. Napůl formálně jsem se uklonil. S potěšením jsem přijal vaše pozvání, milosti. Alveron neudělal žádné gesto, jimž by mě vybídl k usednutí, a tak jsem zůstal stát. Usoudil jsem, že zkouší moje chování. Snad nevadí, když se scházíme takhle venku. Už jsi zprohlédl zahrady? Ještě jsem neměl příležitost vaše milosti. Byl jsem uvězněn v těch zadracených pokojích, dokud pro mě neposlal. Rád ti tu provedu. Chopil se na leštěné hole, jež spočívala opřená strom nad lavičkou. Vždycky jsem byl přesvědčen, že trocha čerstvého vzduchu prospívá tělu, ať už ho trápí cokoliv, i když let kdo v tom se mnou nesouhlasí. Naklonil se dopředu, jako by chtěl vstát, ale po tváři mu přeběhl stín bolesti. Mělce se nadechl skrze sevřené zuby. Nemocný, poznal jsem. Není starý, ale nemocný. Mžíku jsem byl u něj a nabídl jsem mu paži. Dovolte vaše milosti. Mara se odměřeně pousmál. Být mladší, asi bych se takové nabídce vysmál, povzdechl si. Výchá je však výsadou silných. Položil mi hubenou ruku na paži a s mou pomocí se postavil na nohy. Místo toho se musím uchýlit k vlídnosti. Vlídnost je přepich moudrých, pravil jsem lehce, takže může vejít ve známost, že moudrost vám propůjčuje vlídnou důstojnost. Alveron se jízlivě uchechtl a poklepal mě po ruce. Řekl bych, že takhle to zní snesytelněji. Chcete podat hůl vaše milosti? Zeptal jsem se. Nebo se projdeme spolu? Znovu se tak suše uchechtl. Hm. Projít se spolu. Věmně vyjádřeno. Uchopil pravou rukou hůl, levou mi překvapivě pevně svíral paži. Páni a dámy, zaklel tiše, nesnáším, když mám stavět na odiv slabost. Ale opírat se o rameno mladého muže je méně otravné, než belhat tady sám. Když tě tělo zrazuje, je to hrozné. Dokud je člověk mladý, nenapadne ho to. Zvolna jsme vykročili a náš rozhovor vázl, více jsme naslouchali zvuku vody, šplouchající ve vodotrstřích a ptákům v keřích. Majer a tam ukázal na zajímavý kousek sochařské výzdoby a vyložil, kdo z jeho předků ho získal, vytvořil, nebo, a to pronášel těžším poněkud omluvným tónem, sebral jako válečnou kořist ve vzdálené cizí zemi. Téměř hodinu jsme se procházeli v zahradách. Alveronova váha, spočívající na mé paži, se postupně zmenšovala, byl mě potřeboval víc kvůli rovnováze, než jako oporu. Minuli jsme několik šlechticů, kteří se Majerovi uklonili nebo pokývli. Když byli mimo doslech, vysvětlil o koho jde, jaké mají u dvora postavení a také přidal špetku zábavných klepů. Přemýšlejí o tom, kdo jsi řekl, když kolem nás za živým plotem přešla dvojice lidí. Dnes večer to bude hlavní námět hovoru. Či snad vyslanec z Renere? Mladý šlechtic, který hledá bohaté Léno a manželku? Nebo můj dávno ztracený syn, připomínka mého divokého mládí? Pro sebe se zasmál a poplácal mě po paži. Snad by ještě pokračoval, ale zakopl večnívající dlaždici a málem upadl. Rychle jsem ho podepřel, a opatrně jsem ho usadil na kamenou lavici vedle cestičky. Zatraceně, zaklel očividně zahamben. Jak tohle vypadá? Majer se tady hrabe jako brouk, když leží na zádech. Rozlobeně se rozhlédl, ale zdálo se, že jsme tady sami. Uděláš něco pro starého muže? Jsem vám k službám vaše milosti. Alveron na mě vrhl bystrý pohled. Opravdu? No, jde jen o takovou drobnost. Zachovej mlčení o tom, kdo jsi a proč tu jsi. S tvou pověstí to udělá divy. Čím méně jim prozradíš, tím více se o tom budou chtít dozvědět. Nic o sobě neprozradím, vaše milosti. Ale lépe bych se vyhnul prozrazení, proč tu jsem, kdybych to sám věděl. Alveron se zatvářil potutelně. Pravda, ale tady jsme příliš na veřejnosti. Až dosud si projevil patřičnou trpělivost. Vydrž to ještě chvíli. Pohlédl na mě. Byl bys tak laskav a doprovodil mě do mých pokojů? Podal jsem mu paži. Ovšem, vaše milosti. Když jsem se vrátil do svých pokojů, sundal jsem si vyšívaný kabátec a pověsil ho do vyřezávané skříně z růžového dřeva. Ten obrovský kus nábytku byl vykládaný cedrovým a santalovým dřevem, které provonili vzduch kolem. Na vnitřních stranách dveří vysela velká, dokonale hladká zrcadla. Přešel jsem po leštěné mramorové podlaze a posadil se na pohovku potaženou červeným sametem. Jině jsem přemítal, jak by si člověk měl na takové pohovce pohovět. Nespomínal jsem si, že bych to někdy dělal. Po chvíli zvažování jsem usoudil, že pohověci nejspíš znamená něco jako úvolnice, ale svíce více v kapse. Neklidněj jsem se zvedl a prošel se po pokoji. Na stěnách visely obrazy, portréty a olejomalby krajinek. Jednu stěnu zabírala tapiserie s vývem námořní bitvy, vyvedené do nejmenších podrobností. Ta zaujala mou pozornost asi na půl hodiny. Stýskalo se mi poloutně. Zastavit jí bylo strašně těžké, skoro jako si useknout ruku. Počítal jsem s tím, že příštích deset dní stráví nemocný strachem, vdišený, že ji nebudu moci koupit. Ale Maher mě bezděčně uklidnil, aniž by to měl v úmyslu. V mé skříni se nacházelo šest obleků, jaké by stačily každému vznešenému pánovi. Když je donesli, trochu jsem si oddechl. Moje první myšlenka se netýkala skutečnosti, že je teď dokonale splnu se společností u dvora. Pomyslel jsem na to, že dojděli na nejhorší, můžu je ukrást, prodat do bazaru a získat peníze na vyplacení loutny. Pochopitelně, kdybych něco takového provedl, spálil bych si všechny mosty k Májerovi. Můj výlet do Severanu by přišel v ní več a trepa bych tak zahambil, že by se mnou patrně už nikdy nepromluvil. Nicméně věděl jsem, že tu ta možnost je a to mi dávalo stéblo naděje, že situaci zvládnu. Stačilo právě tak na to, abych se ze samých obav nezbláznil. Loutna mi strašně chybila, ale měl jsem naději, že získám Majerovu podporu a tím se má životní cesta urovná a uhladí. Majer měl dost peněz, aby mi umožnilo pokračovat ve studiu na univerzitě. Jeho styky by mi mohly pomoct v pokračování studia Amirů. Snad nejdůležitější však byla moc jeho jména. Kdyby se Maer stal mým mecenášem, byl bych pod jeho ochranou. Amrozův otec byl možná nejmocnějším baronem Mabintu, jen tucet kroků od trůnu. Ale Alveron byl svým způsobem králem. Oč by byl můj život jednodušší, kdyby mě Amros neustále nepopichoval. A ah, opojná představa. Strašně jsem postradal svou loutnu, ale všechno má svou cenu. Kvůli naději, že získám mocného patrona, jsem byl ochoten zatnout zuby a strávit celý deník v nudě a současně v úzkosti bez hudby. Ukázalo se, že Alveron měl pravdu, co se zvědavosti jeho dvora týkalo. Poté, co si mě toho večera zavolal do své pracovny, všude kolem mě vzplanuli dohady jako stepní požár. Chápal jsem, jak se tím Mare baví. Bylo to jako přihlížet zrození pověsti.